četvrtkom. Poštovani slušatelji, dobro jutro. Slušate emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija po ovih četvrtkom. Sama su Nataša i Dario. 14. svibnja 1948. godine proglašena je država Izrael. Sljedećeg dana susjedne arapske zemlje napali su novostvorenu državu. U današnjoj emisiji poslušajte kako je započeo suko barapa i Židova koji traje i danas. Ostanite uz nas. Tijekom 19. stoljeća Evropa je zahvatio val nacionalnih pokreta. Tako veliki narodi poput Nijemaca, Italijana i tako zvani mali narodi poput Čeha, Mađara, Srba i Hrvata u tom su stoljeću ostvarili ili su pokušali ostvariti nacionalno oslobođenje. Taj val nacionalnog buđenja nije zaobišao ni Židova. Ali židovi nisu imali svoj teritorij, svoje političare i političke organizacije. Usto, antisemitizam je bio jak u mnogim europskim zemljama. Zato je cionizam, židovski nacionalni pokret, morao potražiti vlastiti put u ostvarivanju svojih ciljeva. O cionizmu i njegovim ciljevima govori profesor dr. Ivo Goldstein. Cionizam je svojevrstni narodni ili nacionalni preporod nastao u... E, evropskih židova, prvenstveno u Beću, to je bio, Beč je bio u prvom trenutku najjači centar, gdje su se okupili određeni židovski krugovi, uglavnom nezadovoljni sa procesom emancipacije židova u društvu. Nezadovoljni ja bih rekao, razočarani. Radilo se o tome da je prema kraju 19. stoljeća u svim, gotovo u svim evropskim zemljama, u Hrvatskoj 1873. u nekim drugim dijelovima Austro-Ugarske, nešto malo koju godinu ranije, ali do tog kraja 19. stoljeća židovi su uglavnom dobili sva prava, dakle postali su ravnopravni građani, što do tada nisu bili, ali nisu postali jednakopravni ili jednakovrijedni. Dakle, bez obzira na ravnopra pravnu ravnopravnost, e, nisu imali pristupa još barem neformalno e, u određena zvanja. Postojao je vrlo jaki e, antisemitizam, antisemitski ispadi, bez obzira koliko je to građansko društvo bilo i kultivirano i civilizirano, ti antisemitski ispadi su bili prilično česti, Židovi su smatrani stranim tijelom, građanima manje vrijednosti i tako dalje i tako dalje. Cionizam je bio svojevrstan odgovor na tu situaciju, na to razačaranje. On je istovremeno bio i narodni, preporod narodni preprod, kakav su prošli, kakav su prošli drugi evropski narodi još i od kraja 18. i tijekom 19. stoljeća, a on je istovremeno imao za cilj e, stvaranje židovskog nacionalnog doma u Palestini, dakle u zemlji koju su židovi u dijaspori uglavnom napustili prije gotovo 2000 godina. E, taj narodni ili nacionalni prepodor je značio da židovi odbacuju asimilaciju u većinski narod, kulturnu asimilaciju, e, dijelom i vjersku ili nacionalnu. Oni Cionisti, dakle, više ne smatraju židovstvo samo i isključivo vjerom, nego smatraju i nacionalnom pripadnošću i nacionalnom posebnošću. Položaj židova u društvu razlikovao se od zemlje do zemlje. Najgorim je bilo u carskoj Rusiji. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća, za vrijeme vladanja Aleksandra III. i Nikole II., Ključna osoba za položaj Židova bio je prokurator svetog sinoda Konstantin Petrović Pobjedonoscev. On je bio tutor Aleksandru III., a tu je dužnost obavljao i u prvim godinama vladanja Nikole II. Godine 1898. Pobjedonoscev je ovako odredio carski odnos prema Židovima. Trećinu ubiti, drugu trećinu protjerati, a treća treba preći na kršćanstvo u carskoj Rusiji, u pogromima, masovnim ubojstvima i progonima, stradao je velik broj Židova. Prema zakonima iz Svibnja 1882. godine, Židovima se zabranjivalo osnivanje naselja ili seljenje u drugom mjesto stanovanja. Policija je od Židova skupljala golema sredstva na ime potvrda i dozvola. U Rusiji su nastali zloglasni protokoli cionskih mudraca. Krivotvorina kojom se navodno potvrđivala namjera Židova da zavladaju svijetom uz carsku tajnu policiju ohranu, tu je krivotvorinu kao povod za progon židova koristio i nacistički režim u Njemačkoj. Međutim, i u zapadnoj i srednjoj Europi izbijale su žestoke provale mržnje prema židovima. Međutim, usprkos antisemitizmu židovske su se zajnice počele razvijati. Bolje ekonomski položaj i bolje obrazovanje doprinjelo je rast pokreta. Židovi u to doba E, najviše ulaze, dakle ulaze u sve e, društvene profesije, polako ali sigurno. Do tada su im recimo sve učilišta bila zatvorena, sada ulaze. E, uglavnom pravničko i e, liječničko zanimanje su, postaju tipično židovska e, zanimanja. E, na području recimo, sad već možemo doći ili preći na, na to židovstvo u Hrvatskoj, na području odvjetničke komore Zagreb, 1919. odvjetnika židova je bilo 31%. Prema Drugom svjetskom ratu taj broj postotak se smanjuje na nekih 19 do 20%. Treba reći da je u sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji od židova bilo nekih nešto otprilike oko jedan posto nešto možda malo e, manje a u zagrebu i u drugim m, gradovima u zagrebu negdje oko pet posto dakle u odnosu na 31 posto puno puno e, puno manje isto tako liječnika je bilo nekih 20% posto studenata na medicinskom i pravnom fakultetu polovinom 30 godina na zagrebačkom sveučilištu nekih 16%. Dakle, hoću reći da su ta dva zanimanja postala židovska zanimanja, prava židovska zanimanja. To je bio dijelom rezultat te pravne emancipacije, stalnog poboljšavanja položaja židova u društvu. S jedne strane, s druge strane, to je bio rezultat velike ambicije njihovih hoćeva i djedova koji su često dolazili tijekom 19. stoljeća u Hrvatsku sjevernu Hrvatsku i Slavoniju sad govorim za Hrvatsku, ali može vidjeti i u, u općem kontekstu tih e, dakle siromašnih trgovaca koji su u prvoj generaciji često bili oni najsiromašniji trgci pokušari koji idu samo sa onim što nose na leđima od seorske kuće do seorske kuće i prodaju e, seorskom stanovništvu e, onu robu koju seljaci nisu mogli imati. Treba znati da recimo polovinom 19. stoljeća još nije bilo seorskih trgovina. Seljaci su kilometrima i čak desecima kilometara morali pješačiti do prve trgovine. Židovski trgovci u prvoj generaciji e, su upravo popunjavali tu rupu seljaci su nešto malo novaca imali i na taj način su ipak mogli doći do nekih neophodnih e, nabirnica koje su trebali ili potrebština. E, ali malo po malo ti židovski trgovci prestaju biti trgovci, ulaze, ajmo reći tako, intelektualno zanimanja, postaju e, ulaze u taj, taj građanski stloj i možemo reći da od polovine 19. stoljeća jedan e, broj židova e, u istinu stječe taj građanski status i etablira se u društvu. Ali opet, ne treba to prenaglašavati, preuveličavati. Bilo je mnogo židovske sirotinje koja je živjela od trgovine e, ili od obrtništva. E, dakle, ta slika o generalno bogatim židovima e, ne odgovara e, Istini Može se reći da je u dobroj, već u, do, u velikom dijelu društava u kojem su židovi živjeli, e, u prosjeku bili recimo nešto imućniji, nešto bolje obrazovani, ali to u prosjeku, znači u, tom prosjeku, u ukupnoj židovskoj populaciji razlike su bile prilično e, opet i dalje velike. U prvoj polovini devetnistog stoljeća, juda Alkalaj, rabin židovske zajednice u Sarajevu, rođenu u Zemunu, u seriji pamfleta i članaka zagovarao je povratak židova u svetu zemlju. Rabinima se pridružuju i židovske intelektualci, koji su na djelovanje potaknuti velikim pogromima u Rusiji. Cionističkom pokretu prilazi sve više židova iz istočne Europe i Rusije. A prva pisana reakcija na pogrome u Rusiji objavljena je objavljena i 1882. godine. Bio je to pamflet Leona Pinskera, autoemancipacija. Leon Pinsker smatra da fenomen mržnje leži duboko u ljudskoj psihologiji. U očima drugih naroda židovi su, zbog svog više stoljetnog izgnanstva, izgubili status nacije, istekli status različitih ljudi, s čudnim običajima i vjerom. Do slobode i jednakosti židova s drugim narodima može doći samo borbom židova. Slobodu i jednakosti nitko ne može pokloniti, niti je izboriti za njih. Da bi ta sloboda bila potpuna, židovi moraju imati svoju domovinu, svoju državu. A to je Palestina. Godinu dana prije objavljivanja Pinskerovog pamfleta dolazi do prvog vala židovskog naseljavanja Palestine. 7000 mladih židova odlazi u Palestinu u organizaciji židova iz Rusije, ljubitelji Ciona. Mnogi od tih iseljenika nisu izdržali teške uvjete obećane zemlje, ali oni koji su ustrajali utemeljili su prve u nizu poljoprivrednih naseobina i tako odredili put budućim naseljenicima. Ključna osoba u razvoju cionizma bio je Teodor Hercel, pravnik koji se posvetio novinarstvu, ubrzo dolazi na glas kao jedan od najboljih feltonista srednje Europe. Kao novinar prisustvio je događajima na kojima su u to vrijeme antisemitske poruke bile uobičajeni dio političkog folklora. Hercel u svojoj knjizi Židovska država traži utemeljenje Židovske države koji bi bila jedina sigurna obrana od antisemitizma. Kod Židova u zapadnoj Europi Heslova ideja biva ismijena kao naivna, ali i kod Židova u Rusiji ideja o židovskoj državi pala je na plodno tlo. Godine 1897. u Baselu hercel organizira prvi svjetski cionistički kongres. U svom govoru na kongresu hercel je kazao da je jedino rješenje za rastući antisemitizam ustanovljenje židovskog nacionalnog doma u Palestini. Na kongresu izabrana je zastava i himna nove države. Nakon kongresa Herzl je u napisao U Baselu još iste večeri osnovao sam državu. Kad bih to danas rekao naglas svi bi se smijali. Za pet godina možda, za 50 godina sigurno, bit će to stvarnost. Međutim, put do države nije bio lak. Cionistički prvaci naumili su utemeljiti židovsku državu na području koje je bilo pod vlašću Turskoga carstva, a u Palestiniji krajem 19. stoljeća bilo samo oko 70.000 židova. Cionistički prvaci, usporedno s useljavanjem, morali su ući u varljivi svijet diplomacije a on će u sljedećih 50-a godina donijeti niz važnih i nevažnih deklaracija i planova. A među njima će se naći neki posve fantastični prijedlozi. Tako je britanski ministar za kolonije Joseph Chamberlain ponudio Theodoreu Herzlu kao teritorijalno rješenje u Ugandu, po ministru idealnu zemlju za europske doseljenike. Sionisti su taj prijedlog odbili. Pa gledajte, to je krenulo još 1896. kada Theodor Herzl osniva odnosno piše knjigu Židovska država, Judenštat, odnosno kada se godinu dana kasnije održava prvi cionistički, svjetski cionistički i onda sukcesivno se cionistički pokret razvija, održavaju cionistički kongresi, organiziraju cionistička društva. Prvi pomaci, odnosno prve ideje da se počne useljavanje u Palestinu početkom 20. stoljeća sa osmanskim carstvom koje je bilo na izdisaju je bilo vrlo teško provedivo jer je Palestina bila u jednoj specifičnoj i društvenoj i gospodarskoj situaciji i pravi e, rezultati su se mogli polučiti tek nakon Balfurove deklaracije 1917. godine kada taj britanski ministar vanjskih poslova u ime britanske vlade e, proklamira da će židovi moći, ono što ste vi rekli, upravo osnivati svoj nacionalni dom u Palestini. On nije rekao država, on nije se uopće u toj deklaraciji jasno izrazio što će to biti, ali e, diplomacija je takva, re, e, takve opće deklaracije obično e, se tako rade da svatko može tumačiti kako mu je volja i da se ovisno onda o daljem razvoju događaja i te deklaracije dalje pojašnjavaju ili se ne pojašnjavaju. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, Heim Weizmann, kemičar, židov iz Rusije i cionist, radio je u Britaniji na sintetiziranju acetona. Aceton je bio nužan za proizvodnju kordita, vrste eksploziva, a dotadašnji postupak dobivanja acetona je bio skup i složen. Weizmann je uspio proizvesti aceton iz ploda kesena. Naravno, to je otkriće otvorilo mnoga vrata Weizmannu i cionističkom pokretu. U srpnju 1917. godine Weizmann je napisao memorandum britanskoj vladi, u kojem je predložio uspostavljanje židovskog nacionalnog doma u Palestini pod britanskim protektoratom. Britanska vlada raspravljala je o to tom memorandumu u rujnu, ali Edwin Montagiju, državni tajnik za Indiju i jedini židovu vladi, bio je oštro protiv prihvaćanja memoranduma. Vlada je odbacila memorandum, ali da bi udovoljila zahtijima Weitzmana i cionista, Balfur se pismom obratio Lordu Rothschildu, predsjedniku Britanske cionističke federacije. Dragi Lorde Rothschild, imam veliko zadovoljstvo da vam u ime vlade njegova veličanstva prenesem sljedeću deklaraciju simpatija prema židovskim cionističkim aspiracijama, koja je bila podastrta kabinetu i od njega odobrena. Vlada njegovog veličanstva sa simpatijama gleda na uspostavljanje nacionalnog doma u Palestini za židovski narod i upotrijebit će sva sredstva za ostvarivanje toga cilja, dok se istovremeno jasno podrazumijeva da ništa neće biti učinjeno što bi osporavalo građanska i vjerska prava postojećih nežidovskih zajednica u Palestini ili prava i političke polože što ga židovi uživaju u drugim zemljama. Biću vam zahvalan ako ovu deklaraciju stavite na znanje Cionističkoj federaciji, Vaš odani Artur Balfour. Ali Britanci nisu samo Židovima obećali ispunjenje njihovih snova nakon završetka prvog svjetskog rata. Tursko carstvo, bilo je saveznik centralnih sila, i arapska pobuna protiv turske vlasti, predvođena Lorensom od Arabije, potaknuta je obećanjem uspostavljanja arapske države, a trebalo je zadovoljiti apetit saveznika za teritorijem turskog carstva. O tome govori profesor Tihomir Ponoš. Uz Balforovu deklaraciju treba još dva dokumenta izdvojiti. Jedna je prepiska McMahon Hussein. McMahon je bio britanski ministar rezident sa sjedištem u Kairu, a Hussein je bio šerif meke, jedan od najmoćnijih i najuglednijih ljudi u arapskom svijetu. Ta prepiska rezultirala je jednim pismom McMahon u Husseinu iz listopada 1915. godine u kojoj Mekmehon iskazuje spremnost priznati arapsku nezavisnost u području Levanta i Heđasa, a u znak zahvalnosti za dizanje ustanka u Turskom carstvu. To je onaj ustanak koji će kasnije dići Lorenz od Arabije, odnosno voriti Lorenz od Arabije. On je odmah određena područja isključio iz te potencijalne arapske kontrole, a spomenuo i francuze, odnosno francuske interese, no međutim, ne je njihov obseg jer naprosto nije znao takav obseg. Ta nota Mecmehu na je odmah u dijelu arapskog svijeta shvaćena otprilike kao deklaracija nezavisnosti. Drugi bitan uh, dokument iz Prvog svjetskog rata je sporazum Sykes-Picot. Zapravo, je to bio sporazum Sykes-Picot i sa dakle Velika Britanija, Francuska i Rusija, no međutim, sezonova izbrisala februarska revolucija, ono što je Rusija trebala dobiti to je izbrisala oktobarska revolucija 1917. godine. Taj sporazum je iz proljeća 1916. dakle oni prije izbijanja Ustanka, ali on već zapravo potjere u velikoj mjeri uh, McMahonovu notu Husseinu jer dijeli kompletan taj prostor Bliskog Istoka na interesne sfere kasnije će poslije prvog svjetskog će doći do određenih korekcija između britanskih i franskih interese i to upravo u području Palestine, a ono što će razjariti arapsko stanovništvo neće biti toliko ta činjenica da je teritorij podijeljna na interesne sfere, nego evidentna želja da se onemogući ujedinjavanje svih Arapa. I sad dakujemo na umu ta dva dokumenta, pa tome još pridodamo i Balforovu deklaraciju. Vidimo zapravo da je u sva tri dokumenta uključena Velika Britanija i vidimo da je Velika Britanija kroz te dokumente dala lijepa obećanja sebi, svojim saveznicima, Francuzima, Arapima i Židovima. Naravno, ispuniti sva ta obećanja neće biti moguće. Iz trećih 30. godina će se Velika Britanija vrtiti u jednom začaranom krugu u kojem se u velikoj mjeri zapravo sama opetljala. Nakon Prvog svjetskog rata, Velika Britanija preuzela je upravu nad Palestinom. Arapi su bili ogorčeni podjelom Bliskog istoka između Britanije i Francuske. Podjela je onemogućila jedinstvenu i samostalnu arapsku državu. Židovi su se nastavili useljavati u Palestinu i izgrađivati svoj nacionalni dom. Drugi val useljavanja židova trajao je 1904. do 1914. godine. Židovski nacionalni fond otkupljivo je zemlju od Arapa i tu su se naseljavali židovi.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 Tada su se u Palestinu uselile neke osobe koje će igrati ključnu ulogu u uspostavi židovske države, poput Davida Ben Guriona, koji je 1948. proglasio državu Izrael. Židovska zajednica u Palestini bila je dinamično društvo, koje će se naći u sukobu s okamenjenom arapskom društvenom strukturom. Po mnogima... Upravo taj sukob dviju različitih zajednica ustalno povećanje broja židovskih useljenika i sve veću površinu zemlje u njihovom vlasništvu dovešće do sukoba u Palestini. Uostalom, dva su naroda na istom području željela utemeljiti svoju državu, a tim je područjem vladala strana sila. Palestina se pretvarala u bačvu punu baruta. Dakle, kada su židovi dolazili, o Arapima se nije vodilo previše računa, ali kako se židovska populacija u Palestini povećavala, E, tako, naravno, je taj, taj sukob zapravo činjenica da su Arapi tu, sve više dolazio, nažalost, do izražaja. E, to je jedna vrlo žalosna povijest. povijest e, s jedne strane, želje, bilo je i Arapa i Židova, koji su željeli miran e, suživot. E, smatrali su da, bez obzira što je relativno mala ta Palestina, da je moguće da se židovi naseljavaju i da Arapi ostaju tu živjeti i da žive svojim životom. Židovi su zapravo kroz cionistički pokret sakupljali e, značajni novac koji se onda transferirao u Palestinu i tu su postojale posebne organizacije koje su kupovale za novostvorene židovske naseljbe na zemlju od Darapa e, I... Tu je taj proces kupovanja zemlje intenzivirao se 20 godina i 30 u međuvremenu je ta povijest naravno se sve više i više komplicirala kroz različite unutarnje i vanjsko-političke probleme. Britanci koji su imali mandat nad Palestinom vrlo često nisu znali kako se odrediti E, prema pojedinim problemima. U ostalom, to nije bilo uopće lako. To je bio vrlo nezahvalan posao. Jedni jedna e, ili pretežni dio nijedne nacije nije imao nikakvih, e, ili jedan doba dio, nije imao nikakvih sentimentata prema zahtjevima, ma kako oni bili pravedni ili nepravednima, one druge nacije. Dakle, jaz između dvije nacije, između dva e, dvije želje za, za stvaranjem države na istom prostoru je bio vrlo teško ostvariv i tu treća ta strana koja je želja to pomiriti, naravno da se suočavala sa nezadovoljstvom obiju strana. Palestini odmah nakon završetka Prvog svjetskog rata uspostavlja se britanska vlast. Tada počinju i sukobi između Arapa i Židova, a oba se naroda sukobljuju s Britancima, govori profesor Tihmir Ponoš. Glavni problem je useljavanje Židova u uh, Palestinu. Arapi bi htjeli, ako moguće da tog useljavanja nema, Židovi bi htjeli da ono bude što je moguće veće. I sad su tu u jednom procijepu britanske mandatorne vlasti koje će cijelo vrijeme svog mandata Pokušavati nekako to iznivelirati, dakle da zapravo nije bilo politika da jedni drugi budu zadovoljni, nego da jedni drugi ne budu potpuno nezadovoljni, na no to se svodila politika. 20. godina, kažem, baš zbog toga što to useljavanje još uvijek nije toliko veliko i toliko žestoko, ni sama situacija u Palestini nije toliko teška. Arabsko-židovski odnosi su još uvijek relativno korektni i nekakvi Arabsko-židovski sukobi vrlo rijetko idu dalje od nekakvih žestokih razgovora u kavanama ili restoranima. No međutim 1928 godina izbit veliki neredi u Jeruzalemu u središtu što će se naći ni krivni ni dužan zid plaća, dakle najsvetije mjesto uh, židovstva. Naime, El Husseini, koji je bio veliki jeruzalemski muftija vođa arapskog svijeta i jedan od velikih uh, vinovnika mnogih zala i za arapsko stanovništvo je e, zabranio da se pred zid plaća donose razno, razni predmeti. A Židovi su naravno zbog toga protestirali jer su donijeli pred zid plaća daske i paravane kako bi odvojili muškarce od žena. Hussini je tvrdio da se još jednom starom odredbom iz Turskog carstva ništa ne smije donositi pred zid plaća i taj sukob je nekako na kraju pokrpan, nađeno je nekakvo kompromisno rješenje i upučena je jedna komisija u Palestinu koja je trebala rješiti zapravo cijeli problem. Jer tada će početi, iako to nije prva komisija u Palestini, jedna politika stalnih slanja komisija u Palestinu, u pravilu će to inicirati Britanci, gdje će se komisijama pokušavati rješiti cijeli problem. Kako su se sukobi Arapa i Židova zaoštravali, tako su se oba naroda se više razvijala i pripremala oružane formacije. Uz to, obje strane željele su što je moguće više znati jedno o drugoj. U proljeće 1936. godine Ezra Danin, agronom i uzgajivač Limuna, kontaktiraju lokalnog židovskog vojnog zapovjednika ne bili rješio slučaje dva ubijena židova. Danin je kao trgovac i uzgajivač Limuna putovao Palestino, imao je dobre i brojne veze s Arapima. Kako bi riješio taj slučaj dvaju ubojstva, regrutirao je svog prvog agenta, koji je bio Arap. Do jesnini 1936. godine, Danin će stvoriti prvu židovsku obavještajnu mrežu u Palestini. Za te pothvate dobio proračun od 6 funti mjesečno, što je bila plaća britanskog policajca u Palestini, pa je za plaćanje troškova morao nadodavati vlastiti novac. To su bili skromni počeci nečega, što će kasnije postati Mossad, izraelska obavještajna služba. Prve žirovske oružane formacije ratiraju doslovce od prvog useljavanja, a njihov prvotni cilj bio je doslovce zaštititi te naseljenike od lokalnih pljačkaških banti, ništa više. To je bi, tako vrlo skromna zaštita, puška, eventualno pištolja, stražar koji je imao konja bio i presretan. Prva organizirana prva organizacija Nastala je 1907. godine, pored Jaf, a interesantno joj je Jickak Ben Svi koji će kasnije postati drugi predsjednik države Izraela. 1920. godine dogodila se jedna izuzetno bitna stvar za židosku zajednicu u Palestini, naime, osnovana je Hagana koja je bila od strane britanskih mandatornih vlasti proglašena za ilegalnu organizaciju, no međutim od strane živorskih useljenika prepoznata je kao nacionalna oružana sila koja brani oružjem židovske nacionalne interese u Palestini. I ona će biti od početka pod kontrolom političkog rukovodstva, 1931 će ona biti definitivno stavljena pod jedan uh, komitet od šest uh, i politički izabranih osoba u sklopu židovske agencije. Dakle, imat će doslovce funkciju kakve, vrlo sličnu funkciju, odnosno položaj kakve imaju vojske u državama inače. Uh, Arabska organizacija je malo kaskala. Oni su imali dosta i vojske i dosta oružje, dosta oružanih snaga, ali je to bilo organizirano po klanovima i postao jedan veliki problem što su klanovi međusobno bili vrlo često u dosta lošim odnosima. No ono što je davalo snagu Arabima. je činjenica da su okolo Palestine, dakle od Egipta, Libanona, Jordana, odnosno Tarašnje, Transjordanije, Sirije, također živjeli Arapi koji su također imali svoju e, vojsku, odnosno svoju oružanu silu. E, tako da su bilo dosta često upadanja nekih vojnih formacija ili barem vojnih instruktora ili šverca oružja sa tog teritorija u Palestinu. Koliko je zapravo bila važna odluka da se stvori Hagana pokazat će situacija koja je izbila, odnosno neredi koji su izbili u proljeće 1936. kada je izbio veliki arapski ustanak koji će potrajati tri godine koji je zapravo započeo i velikim neredima Isprava protužidovskim, ali kasnije prije svega protubritanskim, jer će arapska politika biti svedena na to da treba slomiti Britance, a kad slome Britance onda neće biti problem slomiti uh, židovske naseljenike. I ti neredi će potrajati tri godine, tu će biti jedan veliki generalni štrajk koji će trajati otprilike šest mjeseci i u te tri godine će Hagana od strane britanskih vlasti dobiti zapravo jedan legalitet naime, britanske vojne i policijske snage koje su bile prisutne tamo i koje uopće nisu bile male, nisu bile dovoljne da bi se efikasno nosile sa snagom arapske pobune, posebno ne u vojnom smislu. Zato će Hagana dobiti zapravo nekakve policijske dužnosti koje će obavljati te tri godine. Njeni pripadnici neće biti tako temeljito procesuirani kao što su bili do tada oni naravno koji bi bili Otkriveni i Hagana će u te tri godine steći izuzetno veliko iskustvo i organizacijsko i borbeno i zapovjedno i logističko na kraju krajeva, koje će i kako koristiti u 1948. kada će izbiti prvi izraelsko-arapski rat. Koliko je bila snaga, toga govori nam podatak da je 1939. Hagana plus još neke jedinice sa strane, ali koje su isto tako bile manje više pod političkom kontrolom židovske agencije, brojalo otprilike 25 ljudi koji su bili naoruženi uglavnom lakim naoružanjem, ali koji su bili dobro izražbani i koji su imali stalnu borbenu obuku. Drugi svjetski rad samo je dodatno zakomplicirao situaciju na Bliskom istoku. To područje od izuzetnog strateškog značaja Velika Britanija namjeravala je zaštititi i kontrolirati pod svaku cijenu. Saudijska Arabija i Jemen bili su neutralni cijelo vrijeme rata. A u Iraku je bio snažan utjecaj Njemačke, pa je 1941. godine došlo do pobune protiv britanske vojske, koju ona skršila. Francuski posjedi, Sirija i Libanon, nakon poraza Francuske, potpadaju pod Kvislišku Petenovu vlast, pa Velika Britanija uz pomoć slobodnih Francuza 41. godine zauzima ta područja. U Palestini situacija je bila još složenija. Opstanak Velike Britanije bio je za židove pitanje života ili smrti. Židovi su se borili za Britance, ali su se u isto vrijeme protivili njihovoj službenoj politici. Naime, Britanci nisu htjeli povećati kvote useljavanja židova kako ne bi uzbunili arape u Palestini. Za židove godine nacističke vlasti u Njemačkoj i drugi svjetski rat najgore su godine u njihovoj više tisućnoj povijesti. Šest milijuna ubijenih židova u holokaustu. Uvjerili su Židove da je nezavisna Židovska država jedini jamac sigurnosti. Prije svega Velika Britanija je kao pobjednica iz drugog spisog rata, ali strahovito to oslabljena. I ona je bila svjesna da svoje kolonijalno carstvo više neće moći dugo držati. Prema tome njen interes za Palestinu istog trena i tekako pada. I ona će vremenom sama internacionalizirati problem Palestine, što ona inače baš nije voljela i manje više nije dozvoljavala da se to internacionalizira, ali to smatrala svojim vlastitim problemom. Čak će, recimo 30. srpnja 1946. mandatorne vlasti same dati jedan plan za podjelu Palestine. Inače, prvi put je ideja o podjeli Palestine spominuta u Pilovom izvištaju s 1937. godine. I po tom planu 43 posto teritorija je trebalo ostati pod Britanijom, 40 posto je trebalo pripasti arabima 17% židovima. Naravno, jedni i drugi su to odbili kao bilo kakav plan. U međuvremenu će se i u Palestini dešavati. Uh, mnogo toga. Naime, i dalje će biti na snazi bijela knjiga iz 1939. koje će strahovito reducirati useljavanje Židova, baš zato da se ne bi zaoštravala situacija prema Arabskom stanovništvu. No, međutim, nakon 1945. nakon uh, holokausta ispodnega holokaustu će uh, to biti puno teže. Evo, to, to neće biti teže operacionalizirati, no međutim, bit će puno teže braniti takvu poziciju od stra... britanskim mandatornim vlastima i tu će dolaziti do nekih zapravo tragičnih situacija, gdje je posebno poznata situacija sa brodom koji je bio nazvan Exorus 1947. To je brod sa 4,5 tisuće zapravo ilegalnih useljenika koji nisu imali urednu ulaznu dozvolu koji je zaustavljen i britinske mandatorne vlasti su ga vratile nazad. Te ljudi su silom prekrcani bili na jedan drugi brod, odbili su se iskrcati u Južnoj Francuskoj, dovedeni su do Hamburga, tamo su silom iskrcani i smješteni su u jedan logor za raseljene osobe, kakvih je bilo jako puno po Evropi nakon drugog svjetskog rata. I sad ste imali situaciju da su ljudi koji su preživjeli logor, završili u logoru, urodušao u logoru za raseljene osobe. I situaciju da su ljudi koji su pošto potom htjeli otići iz Njemačke, završili u Njemačkoj. A u Evropi je u to doba bilo uh, oko 100.000 židova iz zapadnoevropskih zemalja, koji su svakako htjeli napustiti Evropu, i oko 150.000 židova, uglavnom iz Poljske, nešto iz Rumunjske i mađarske koji su također htjeli napustiti Evropu, ali o kojima, recimo, britanske vlasti uopće nisu htjeli niti razgovarati. Pred Komitetom Ujedinjenih naroda, istaknuti Arapi i Židovi obrazlagali su svoja stajališta. Tako je nečak Jeruzalemskog muftije, Džamal El Huseini, tvrdio da religiozna povezanost Židova s Palestinom ne daje im pravo na zemlju, te je Balfurova deklaracija nemoralan argument. David Ben Gurion obrazlagao je povijest i tvrdio je da su beskućništvo i status manjine učinili židove zavisnim od drugih naroda. Po njemu židovi mogu biti tretirani manje ili više pošteno, ali nikad nisu gospodari svoje sudbine i prema tome su nemoćni kad većina stanovništva krene na njih. Jedino rješenje za to stanje je židovska država. Na pitanje zašto židovi žele baš u Palestini utemeljiti svoju državu, Haim Weizmann je odgovorio... Zašto ne Kamčatka, Aljaska, Meksiko ili Teksas? Postoji mnogo slobodnog prostora. Zašto su židovi odabrali zemlju u kojoj ih tamošnje stanovništvo ne želi primiti? Malu zemlju. Zemlju koja je opustošena i osiromašena vjekovima. Izgleda zaista neobično da ljudi koji se odlikuju praktičnošću i umješnošću, kakvi su židovi, žele trošiti svoje napore, znoj i krv, svoju snagu, u pjesku, kamenju i baruštinama Palestine. Ja mogu, ako želim biti dosjetljiv, reći da to nije naša odgovornost. Nije to ni odgovornost židova koji su se ovdje naselili. To je odgovornost Mojsija, koji je djelovao s Božjom inspiracijom. Ona se je mogao odvesti u Sjedinjene američke države i umjesto obala Jordana mogli smo imati obale Misisipija. Bio bi to lakši posao. Ali on je odlučio da se zaustavi ovdje. Mi smo židovi prastari narod s drevnom prošlošću. Ni mi, kao ni vi, ne možemo odbaciti svoju povijest i početi iz početka. Velika Britanija bila je protiv podjele Palestine na židovski i arapski dio, ali su SAD i SSR bile za podjelu. Ujedinjeni narodi nakon dugog vječanja, napetih i zakulisnih igara, donijeli su svoju odluku. Na kraju je 29. studijenog 1947. glavna skupština izglasovala podjelu Palestine sa Jeruzalemom kao gradom koji će ostati pod ujerinjenim narodima i ta deklaracija, odnosno ta odluka glavne skupštine Ujedinjenih naroda će postati pravni temelj za formiranje države Izraela. Istog trena će ju u kompletu odbiti, znači htjeti kompletan palestinski teritorij za sebe, a političko vodstvo židova u Palestini će ju prihvatiti, ali prije svega iz taktičkih razloga, jer to im je naravno donosilo više nego nul. Dakle, barem su dobili sada na papiru pravo da imaju svoju državu, do tada se ipak nije išlo tako daleko u dokumentima, ali će ju shvatiti samo kao jednu uh, taktičku varijantu, je jedan prelaz prema ostvarenju uh nacionalnih ciljeva koji su u to doba 47. 8. već jasno formulirani a koji ipak zahtijevaju veću državu i kojima se Jeruzalem ipak ne bi trebao tretirati kao jer za pravo međunarodni grad. Vijesto podijeli Palestine dva su naroda različito primila. Jidovi su slavili, Arapi nisu skrivali svoje ogorčenje. 30. studenog 1947. godine napadnuta su židovska naselja i gradovi u Palestini. Hagana je uspjela obraniti gradove i naselja, ali židovi su bili napadnuti u Damasku, Kajru, Aleksandriji i Bagdadu, te u drugim gradovima širom arapskog svijeta. Profesori muslimanskog sveučilišta u kairu proglasili su sveti rat protiv židova, a El Hussein je iz Damaska naredio trodevni generalni štrajk u Palestini. U Palestini se spremao opći sukob Arapa i židova. Osim Hagana koje smo već govorili, djeluju unutar Živskog korpusa Irgun i Grupa Štern. Oni su zapravo politički otpadnici i oni su pripadnici radikalnih krila političkih i oni se zapravo bore terorizmom. Jedan od najznačnije njihovih Teroristički potklat, ako se to može nazvati potklat, ima su recimo ubojstvo Lorda Moj na 1944. koji je bio britanski ministar rezidenca svjedeštem u Kajru. 1946. je dignut u zrak Jeruzalemski hotel Kralj David. 91 osoba je poginula, hotel je praktički kompletan srušen. Poginuli su inače i Britanci i židovi a je poginuo i španjolski konzol koji je sljedećeg dana trebao otputovati kući radi preuzimanja nove dužnosti. A najzloglasniji takav događaj će se zbiti u travnu 48 dakle neposredno prije nego što će država Izrael biti proglašena. Kada su pripadnici Irguna i grupe Štern upali u mirno kamenoklesarsko arapsko selo Deiriasin, izvršili strahoviti pokolj 250 ljudi, u prilike polo tog broja su bila žena i djeca. Znači bilo je, to selo je odbilo arapsku zaštitu jer su, naravno i arapi imali svoje oružane formacije i one su pružali zaštitu u arapskim selima, ali ne samo da su pružali zaštitu, nego su i ciljano ulazili u određena sela zbog taktičkih razloga, jer nakon rezolucije uh, glavne skupštine uvjerenjenih naroda, nakon odluke o stvaranju palestinske i židovske države, arapske i židovske države u Palestini. Svom je bilo jasno da je pitanje vremena kada će izbiti rat i da se situacija u Palestini neće riješiti diplomatskim putem i diplomatskim odlukama u New Yorku ili bilo kojem drugom gradu svijeta, nego da će se riješiti oruženom na terenu. Stanovnici Deir Jasina su tu zaštitu odbili i eto, dogodilo mi se to što se dogodilo dakle na strašan pokolj. Međutim, svega nekoliko dana kasnije su arapski radikali vratili bilo za drago. Preseli su jednu kolonu živske bolnice Hadasa molite Medicinskog fakulteta u Jeruzalemu i pokali su 87 liječnika i drugog medicinskog osoblja. To je ukazalo zapravo na, na to da, da je problem će se riješiti isključivo ratom je pokazalo je tome da je svaka mogućnost nekakvog dijaloga između židova i Arapa u tom trenutku bila praktički nemoguća. S jedne strane su uh, Arapi htjeli kompletnu Palestinu, židovi su htjeli svoju državu i jedno s drugim naprosto nije išlo. Naravno, jedni i drugi su se pripremali za rat sad tu su dosta interesantne teratne pripreme jer je e, britanske mandatorne vlasti su sobranile uvoz bilo kakvog oružja u Palestinu, tako da su se jedni i drugi morali dosta snalaziti recimo ima i nekih vrlo interesantnih rješenja, pa je tako Hagana u ratu za nezavisnost kao ručne bombe koristila kutije, cigareta, ali tvrdo pakiranje, unutra bi stavili eksploziv, detonator i malo čavlića i to su koristili kao e, ručne bombe Zatim, moramo biti svjesni da su u tom trenutku vojni viškovi u svijetu ogromni i e, vojni kapaciteti su ogromni i pretjerano veliki. Tako da će se dogoriti da, da će neke, recimo, tvornice municije biti kupljene u Americi, tajno, tako da nitko ne zna da ih kupuje zapravo židovska agencija, rastavljene, presložene na brodovima, deklarirane kao tekstilne tvornice, tajno zapravo kao tekstilne tvornice uvezene u Palestinu, tamo montirane i biti, naravno, u funkciji kao tvornice municije. E, osim što Hagana diže maksimalno svoju pripravnost, naravno i arapska strana diže svoju pripravnost, već dolazi do infiltracije sa okolnih arapskih teritorija, no međutim, odlazak britanskih vlasti, većina arapske vojske čeka na granicama Palestine potpuno spremna, a znamo da je Palestina kompletno okružena sa arapskim zemljama i da će židovska zajednica u Palestini biti napadnuta iz svih svjerova, dakle iz Egipta, Libanona, Sirije i Jordana, a tu su u pripremi bile i Iračke brigade. Dakle, pripreme su bile zgotovljene i sa jedne i sa druge strane i samo se čekalo zapravo odlazak britanskih vlasti, posljednjeg visokog povjerenika i to je na kraju bio pucanje startnog pištolja za prvi izraelsko-arapski rat i zapravo za nastavak jedne prilično ovaj nesredne i tužne povijesti koja eto, još nije ni dan dana zgotovljena. Posljednji britanski visoki komesar u Palestini, Sir Alan Cunningham, 13. svibnja 1948. godine izvršio je smotru počasnih jedinica britanske vojske i provezao se ulicama Jeruzalema u blindiranom automobilu. Prije toga, britanske su vlasti spalile važne dokumente, a vrijednostne papire i gotovinu prebacile su u London. Točno u ponoć, spuštena je britanska zastava i visoki komesar ukrcao se na britanski razarač i otišao iz Palestine. Sljedećeg dana, 14. svibnja, David Ben-Gurion pročitao je ime Židovskog nacionalnog vijeća i generalnog cionističkog vijeća deklaraciju o proglašenju nezavisne i suverene židovske države u Palestini. Zemlja Izraelova je mjesto nastanka židovskoga naroda. Ovdje je izrastao njegov duhovni, religijski i politički identitet. Ovdje je on imao svoju državu stvorio kulturne vrijednosti od nacionalnog i svjetskog značenja i dao čovječanstvu vječnu knjigu nad knjigama. Nakon što je silom istjeran iz svoje zemlje, narod je zadržao vjeru tijekom čitave dijaspore i nikad se nije prestao moliti i nadati se povratku u nju i za obnovu svoje političke slobode. Prema tome, mi, članovi Narodnog vijeća, predstavnici židovske zajednice u zemlji Izraelovoj i cionističkog pokreta. Skupili smo se ovdje na dan prestanka britanskog mandata nad zemljom Izraelovom i nošeni prirodnim i povijesnim pravom, koje je potvrdila i Generalna skupština Ujedinjenih naroda, objavljujemo uspostavljanje židovske države u zemlji Izraelovoj, koja će se zvati Država Izrael. Sljedećeg jutra, nakon proglašenja nezavisnosti, državu Izrael napale su susjedne arapske države. Povjesť četvrtkom. Socialisté emisii obrazanog programa Hrvatskoga radija Povjesť četvrtkom. Danas su je za vas pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Tonski snimili Jurica Novosel i Štefica Mahalac. Uredili i vodili Natas Haricić i Dario Špelić. Lje pozdravi do slušanja.